Pan zvám, slova svatého Evangelia podle Marka. Slávat tobě, pane. Ježíš zavolal svých dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl. Ani chléb, ani možnu, ani peníze do opásku jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim, když přijdete někam do domu, zůstavejte tam, dokud se tamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřes, vytřeste práh ze svých nohou na svědectví proti ním. Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. Slyšeli jsme slovo Boží. Kvále, kvěle, Bratři a sestry, najednou. Čteme z první knihy Královské epílog, nějaké si uzavření, dovršení příběhu Davida, který jsme po několik dnů sledovali. Ten příběh končí krásně, je to opravdu vynikající hrdina David. Ale zajímavá jsou slova za slíbení hospodinám. Poté, co David byl věrný hospodinu, i přesto, že, jak jsme si to říkali, v jeho příběhu byly nějaké trhliny, prohřešil se, ale potom lítoval. Bylo tam obrácení bratři a sestry. Tak pán ze své strany slibuje, ale podmíněným způsobem. Pán slibuje, že bude při každém králi nasledujícím, že dá Izraeli krále. A jaká je ta podmínka? Podmínka je, že i ty další, ten lid bude nasledovat Boží vůli. S jakýmsi předstíhem přece můžu říct, známe tu historii, oni pak Izraelité budou se dopouštět velkého odklonu. My víme, že Izraelité pak, roznítí Hospodína, budou se klánět totiž cizím bohům. A ti, kteří byli vysvobozeni z otroctví silnou, silným ramenem hospodinovým budou také otročit a budou na své otroky velmi zlí. A proto upadnou do nemilosti a proto budou rozdělení a proto jejich království nebude trvat, ani svatýně nebude trvat a archa se ztrátí. Bratři a sestry, Takový podmíněný způsob, nepřímo, taková věc se vyskytuje ve slově evangelia podle Marka. Také, učení pana Ježíše už ve už učedníci ví toho dost a mají hlásat. Posíla je podvou dvou, a u Marka sice to není, ale. Nejvíc vynikne ta naléhavost hlásání u Lukáše, že totiž ani nemají pozdravovat cestou, tak je naléhavé to učení. Nemají se zdržovat. Jednou jsme tak s otcem Krištofem v neděli udělali jsme si procházku a končila mše svata v jedenáct hodin. No ale to bylo takové odpustemí, takové malinko nepatříčné, ale dělali jsme si legraci, nikoho cestou nepozdravujte, protože co, byla doba obědu. A tak mi otec Krištof naznačil, abychom se nikde cestou nezakecali. Ale bratři a sestry, to byl jenom vtip. my jistě neodmítáme nikoho a když někdo má nějakou otázku nebo nás tak různě zastaví, tak jsme jenom rádi. Bratři a sestry, tí světci dnešní, japoští mučedníci, vzali to velmi vážně, hlásání Božího slova, jeho naléhavost. Oni si uvědomili, že to je velmi důležitá podmínka. Neustávat. Někomu je dáno hlásat to boží slovo z pověření církve takhle veřejně. Někomu je dáno, když jeho prvním posláním je třeba život v rodině, vykonávání nejrůznějších povolání, zaměstnání, tak třeba příkladem života. Ale podívejme se na to, jak vážně to vzali ti naši dnešní svědci. Pavel Míky se narodil Blízko města Kito v Japonsku. V roce 1565 měl pouze 22 let, když vstoupil k jezuitům. Velice hluboce se angažoval v evangelizací své země. Hned před jeho kněžským svěcením v roce 1597 vypuklo obrovské pronásledování křesťanů. Byl zajatý pak podrobený mučení. A to mučení mělo za cíl, aby se aby zapřel Ježíše Krista. Nestalo se. A když potom s ostatními odsouzenými křesťany jich ve vozu vozíli kolem města, a tam byly nápisy na těch vozech, že ten trest, kterému jsou odsouzení, je zašíření Evangelia. Tak si představte, že oni z toho vozu po tom mučení, po té, co byli strašně zmasakrovaní, oni z toho vozu hlásali Evangelium. Bod za bodem, nepřetržitě. Naléhavý úkol přes bolest Přestože neměli naději na zachránu, hlasají dál. Dokonce ve chvíli své popravy dívali se do očí těm, kteří jich popravovali. I těm, co myslíte, co říkali? Už to chápete? Co jim říkali do očí? Dál ohlašovali Krista smrt zavřela jim oči 5. února v roce 1597 jsou prvními mučedníky dalného východu pane ježíši Tvé slovo a příklad Míkýho a jeho druhu nám jasně ukázali naléhavost hlasání Evangelia. Podpoš nás ve víře v Tvou dobrou zvěst, aby jsme opravdu hluboce věřili, že Ty jsi náš Pán a Spasitel a svými slovy, svým jednáním také příkladem života, ať vydáváme o tom svědectví. Amen. Při památce těch, kdo byli umučeni pro Kristovo jméno, oslavujme Spasitele věrného a ukřižovaného Syna Božího a volejme k němu. Pro své mučedníky, kteří svobodně přijali smrt na svědectví víře, dej nám, pane, pravou svobodu ducha. Prosíme tě, vyslyš nás. Pro své mučedníky, kteří ti zůstali věrni, až prolití své krve, dej nám, pane, čistou a pevnou víru. Prosíme tě, vyslyš nás. Pro své svědky, kteří statečně vzali kříž a šli za tebou, dej i nám, pane, sílu statečně snášet útrapy života. Prosíme tě, vyslyš nás. Pro své mučetníky, kteří své roucho vyprali v kruji v Beránkově, dej, ať i my vítězíme nad svody a světa a těla. Prosíme tě, tě, vyslyš nás. Pro hrdinské vyznání víry mučetníků nedopust, abychom milovali vlastní život víc než tebe. Prosíme Prosíte tě, tě vyslyš, vyslyš nás. Bože, díky za to, že se smíme radovat z vítězství svatého Míkýho a jeho druhů, Veď i nás, abychom dovedli překonat strach, zbabělost a všechny lidské ohledy tam, kde je třeba vydávat svědectví tobě i za cenu prolití krve, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků.